o los turbos jets si conecto los turbos jets capitán nos impulsarán a una velocidad increíble conecte los turbos jets más inmediatamente me temo que me he pasado nunca nadie no, es perfecto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 que ens arriben ja mateix estrenes com per exemple les cròniques de Spider Week es nota que arriba la Setmana Santa i a banda de fer vacances que suposo que molts de vosaltres en teniu moltes ganes també arriben les típiques estrenes de Setmana Santa, és a dir produccions eminentment destinades als nens les quals adults doncs, ens haurem de quedar doncs, no sé, per exemple veient sèries perquè avui també parlarem de sèries tenim moltes notícies de sèries als 40 minuts novetats i parlarem doncs, què passarà per exemple aquesta Setmana Santa quines són les sèries que tornen i una sèrie molt esperada, típica allò dius, quina sèrie posaries tu per Setmana Santa 4, si ha trencat el cap i ha decidit que Roma doncs una sèrie molt setmana sentera, per dir-ho d'alguna manera arriba aquesta Setmana Santa a 4, això en parlarem i moltes altres coses, anem a presentar ràpidament a l'equip del programa, comencem per la nostra productora i encarregada de xafarderies de Hollywood, Marta Sanz, bona nit Hola, bona nit Com estem? Molt bé, Tindrem xafarderies. Home, i tant. Uh... Xafarderies bones avui. Hi ha una notícia, jo no sé si és notícia tipus... Tipus què? És, és, són els canvis de temperatura. Sí. Hi ha una notícia que seria tipus jacin. O sigui, d'aquelles que no t'acrauries mai. No. Molt bé, hem, hem ampliat ja una nova categoria. Sí. Notícies Jacint. Hi ha les notícies creïbles, les possibles i les Jacint. Les impossibles i les Jacint. Jo crec que arribaria encara més enllà d'impossible, aquestes. No, uh, ja us ho diré més endavant. Però és d'en George Clooney. Molt bé, uh, anem a parlar amb el personatge en qüestió, jacin de Casadamont. Què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Uh, com ho portes, això? Bé, us porto un endavinalla. Mm, sí? Sí. Sí, unes declaracions que han sortit a la llum aquesta setmana mm -hmm. i que després descobrirem que és l'autoposla, llegeixo... No regalem res, no? Re, no? És no, dir... no, com no si un sopar amb mi pagueu vosaltres, no. Val. És el màxim que puguem fer. Sí, puc en pla nombri hormiga, no? S'hora sí. que paguin elles. Sí. Uh, us llegeixo... Sí, text. la frase, a veure. És, Spielberg se está volviendo un chapucero. Ah. En el fin de setmana Indiana Jones, 23 de mayo, saldremos i destruiremos a Indiana Jones en la taquilla. Todos sabemos que Harrison Ford es tan viejo com mi abuelo i que li ha llegado su hora, como diria Michael Moore. Qui és l'autor d'aquesta de frase? Després descobrim. Molt bé, Déu-n'hi-do, una frase contundent per una estrena que arriba a 23 de maig. Per tant, ha de ser algú que estreni per aquella època, també. Sí. Clar, és una gran pista. Mm. Molt bé, doncs eh, descobrirem qui és. Jo estava pensant, 23 de maig, que les estrenes fortes. Tenim Iron Man, però aquestes abans... Hi ha Hulk, que aquest és un pèl després. Bé, ja, ja, ja analitzarem una mica eh, tot això. Eh, avui el Ningú no és perfecte també ens acompanyarà l'Antoni Giral, el nostre historiador del còmic, que ens parlarà de la Silver Age, eh, o sigui, l'edat de plata dels còmics, entre Marvel i DC. Recordeu que l'Antoni Giral ha escrit aquesta enciclopèdia magnífica que és del còmic al manga, una història de los còmics que publica Panini eh, de forma trimestral, aproximadament, que teniu un volum d'un total de 12 volums que seran aquesta gran enciclopèdia sobre la història del còmic que escriu l'Antoni Giral i que avui el tindrem entre nosaltres al final del programa per parlar-nos d'aquest tema. I moltes altres coses en el Ningú no és perfecte que, recordeu, regalem un lot de còmics gentilesa de Panini. Què heu de fer? Doncs, eh, contestar la següent pregunta a través del nostre correu electrònic ningunoes.hotmail.com que és la següent. Quina sèrie sobre història ha protagonitzat l'actor Ray Stevenson, protagonista de The Punisher Warzone. Repeteixo, quina sèrie sobre història ha protagonitzat l'actor Ray Stevenson, protagonista de The Punisher Warzone? I em sembla que ja ha dit alguna cosa d'aquesta sèrie. Bé, no dic res més... Eh, és imprescindible que ens, el, eh, ens escrigueu al ningunoes.hotmail.com i que ens indiqueu el vostre nom i cognoms i la població des d'on escolteu. Farem el sorteig al final, final de mes, a l'últim programa del mes de març. Farem el sorteig d'aquest lot gentilesa de Panini còmics. Per cert, presentant i dirigint aquest programa, en teniu a mi, a mi mateix, a l'Ignas Girbat, que abans d'anar amb les novetats cinematogràfiques, us vull recordar la pàgina web del programa, que és el www.grn.es barra ningunoes.com. El Ningú no és perfecte, les 24 hores, els 7 dies de la setmana. I ara sí, anem pel cinema. Oh, well, Comencem per les tròniques de Spider Week, pel·lícula de Mark Waters amb Freddie Highmore, eh, més conegut com el nen que està sortint a totes les pel·lícules, sempre hi ha un nen de moda. I llavors passem al següent, primer el nen del Sexto Sentido, llavors va ser el nen de Charlie, la fàbrica de xocolata, que és Freddie Highmore, i que l'estem veient en totes les pel·lícules infantils possibles. També tenim a Mary Louise Parker, la protagonista de Wits, Nick Nolt i Sarah Bolger. Seguint l'estela de la saga Harry Potter, les cròniques de Nàrnia i la Brujla Dorada, ens arriba una nova proposta de cinema infantil de fantasia. La seva limitació pressupostària ha jugat a favor seu i ha d'haver un producte modest i imaginatiu. Jared i Simon són dos germans bessons que han patit el divorci dels seus pares i posteriorment d'un allar sense para. Juntament amb la seva mare i germana marxen a a una mansió de Nova York. La mansió era propietat del pare d'una tieta de la seva mare, que va escriure un llibre narrant la seva relació amb unes criatures màgiques de les que va prendre habilitats. Jared trobarà el llibre i fent casomís de la nota que està a la portada obre el llibre provocant l'entrada d'animals fantàstics en el nostre món. Diuen que és una mena d'una mica de jumanji en aquest sentit. Hem de dir que està basada en una saga de cinc llibres que queden resumits en poc més d'hora i mitja. Allò, brujadorada, aprèn el rerefons familiar d'aquest film de fantasia el fa l'hereu de les pel·lícules de Steven Spielberg dels anys 80, Mark Waters un film que molts farà recordar la història interminable que ens va fascinar de petits i per fer una mica de boca tenim el tràiler de les cròniques de spider el sitio Jared Grace spider estar. sé que no és la casa perfecta però no serà bé Ahora va a ser su hogar Ah, la casa, es genial Me encantan los caserones en medio de la nada ¡Ah! ¡Deja de hacer el idiota! Pero como toda casa vieja Mira Esta también tiene sus secretos ¿No quieres saber a dónde lleva esto? Pues no a leer este libro El de Campo de Arthur Spiderwick Querido lector, pronto descubrirás que hay criaturas fantásticas que habitan entre nosotros ¿Por no puedo verte? Podemos elegir mostrarte lo que queremos enseñar. ¡Sí! Vértelo abierto. Unos pocos son sinceramente muy de ah, ¡Has cogido el libro! ¡Puse una nota en la portada! ¡Es que no sabes leer! Están por todas partes. Trasgos, trolls, duendes. Tenéis que creerme. Es imposible. ¡Eres un mentiroso! Mantén el libro a salvo del ogro. ¿Ogro? ¡Dame el libro! con esto. ¿Me creéis ahora? ¿De parte de quién estás? De tu parte. ¡Bien! Yes. Yes. ahora sí. Vamos. ¿Has traído el libro? Yo voto por Daphne. ¡Pon este el libro! Las crónicas de Spider-web. ¿Te ha a alguien? Sí. La següent de les estrenes d'aquesta setmana és The Eye, visiones de David Muró i Xavier Pelut amb Jessica Alba, Alessandro Nivola i Parker Pussy és el remake del film dirigit pels germans Punk de Hong Kong i estrenat al 2002 era una nova pel·lícula de terror asiàtic i en dedicat aquest cop el film ha estat produït per Tom Cruise Sidney, que interpreta la pel·lícula Jessica Alba, és una violinista que pateix ceguera des dels 5 anys degut un accident on hi va estar involucrada la seva germana Helen. Helen s'ha se sent culpable i 20 anys després la convéns perquè es sotmeti a un transplantament de còrnia. L'operació és un èxit, però Sidney no tardarà a tenir visions fantasmagòriques, records terribles i suposades prediccions. La interpretació de Jessica Alba ha estat una de les coses més criticades d'aquesta pel·lícula. Diai. I anem per la següent, que es tracta de Horton, pel·lícula de Jimmy Hayward, i Steve Martino, amb les veus en versió original, que aquí ens perdrem, perquè totes les pel·lícules de dibuixos animats ens les doblen, és de Jim Carrey i Steve Carrell, eh, diguéssim un còmic eh, de capa caiguda i un altre que està cap amunt. Eh, cap amunt, sense cap mena de dubte, per aquells que ho vulguin saber, és Steve Carrell, eh? Està basada en un conte de l'escriptor, el doctor Zeus, i ens arriba la que vol ser la pel·lícula d'animació d'aquesta Setmana Santa. Fox uneix de nou l'equip responsable d'Ice Age per intentar fer ombra a les produccions animades de Disney i DreamWorks. De moment, tot s'ha quedat en un intent. Zeus és l'escriptor de contes menys popular dels Estats Units i últimament se n'estan adaptant diversos. Horton és l'últim. En el film ens presenta un elefant anomenat Horton que és l'únic que pot escoltar els habitants d'un poble diminut situat sobre una volva de pols. Horton és un poca traça. Els seus veïns creuen que s'ha tornat boig i intentaran destruir la volva. Horton està disposat a salvar la vida d'aquests diminuts habitants. La gràcia del film és que els dos personatges principals no arriben mai a veure's, només a escoltar-se. Una divertida pel·lícula per portar els nens i tota la família aquests dies de Setmana Santa Los falsificadores és la següent de les estrenes una pel·lícula d'Estec, eh, atenció eh, jo d'alemany poquet Estegan Rusovski amb Karl Makovics i August Hill Suposo que es deu pronunciar-se més o menys. Film que ens narra la veritable història de Salomon Sorowitsch, un extraordinari falsificador i bohemí. Després de ser enviat en un camp de concentració alemany el 1944... excepte ajudar els nazis en una organitzada operació de falsificació... dissenyada per ajudar a finançar l'esforç bèl·lic. L'objectiu dels nazis era falsificar paper moneda dels seus països enemics... per tal d'enfonsar l'economia d'aquests països... i emplenar les seves pròpies arques buides. Una pel·lícula que ja ho hem dit que ens arriba des d'Alemanya... aquesta setmana que es diu Los Falsificadores. I ara anem per una altra de les estrenes... Ja veureu, bastant, bastant curiosa, perquè ens arriba de la mà d'una de les Espais Girls, que és la Mel C, i que us hem preparat la música, i, i són així. a part de productor X amb X a final i aquí ja podeu adivinar una mica de que la pel·lícula uh, bé, el director és Stephen Surgic i els protagonistes són Tom Riley, atenció, Carmen Electra i Tom Bark un dels símbols de Los Vigilantes de la Playa, que exerceix actualment d'actriu, allò, <coughs> d'actriu, eh, model i presentadora, interpreta a Candy, una estrella del cinema porno, que és un paper superindicat per la Carmen Electra, una estrella del porno que és cantada per dos estudiants de cinema que el seu somni és rodar una pel·lícula, encara que aquesta sigui X. La banda sonora ja l'he dit, la canta Mel C de les Space Girls, que era aquesta cançó que estàvem escoltant nothing in front of me can't see nothing come in up behind make my way through this darkness I can't feel nothing but this chain that grinds me the lost trackers have far gone far gone how, far gone how high i la darrera estrena que destaquem aquesta setmana és a l'autre lado una pel·lícula de Fatia Kinn amb Aki Dabrab i Narsel Kuz que seria la quota de cinema minoritari d'aquesta setmana un recorregut a través d'una sèrie de trobades, relacions i inclús morts una mirada per les fràgils vides de sis persones que es creuen i que en el fons representen la reconciliació entre Alemanya i Turquia. I ara Jacint prepara motors perquè canviem el que són les estrenes per les teves notícies calentes. Doncs comencem amb les mentides, perdó, notícies calentes de la setmana. Això és un rumor que m'afecta, en el fons, s'arribo a casa plogant. Molt bé, sabrem qui és l'autor d'aquesta frase? Sí, ho deixo pel final, perdona. Ah, molt bé. Soc així, xulo. Perfecte. Però comencem parlant de biòpics, però aquest una mica estrany, perquè normalment són llegendes de la música que han mort i parlen d'ells, de totes les grans coses que van fer... Mm, en la delgada sí, línia algú, line, en no? la cuerda floja aquella i tot això però en tenim un de diferent perquè Paramount està treballant un biòpic sobre Paul Potts, Paul Potts. que és el cantant d'òpera de la versió anglesa de Tienes talento mm. que ha vengut tants i tants milions de cds doncs estan preparant un biòpic sobre ell i dius, si s'acaba de fer famós fa un any però ja està bé, perquè jo no el coneixia de res aquest home, per tant, si fan el biòpic ja em sembla bé el youtuber funcionava tant bé el seu vídeo, va ser els més vistos durant dos mesos o així però... com el del Chiqui Chiqui també por ahí, por ahí. del nivell és el que jo pensava, aquí a Espanya faran un biòpic sobre Rodolfo Chiquili 4 per exemple, no estaria malament molaria després tenim adaptacions a videojocs en aquest cas la Max Payne, que ja sabíem que Mark Wahlberg seria el protagonista. Ja, ja tenim el lietó, que és John Moore, el mateix a línia Enemiga i El voló de Fènix. I el guionista és Thomas H. Fenton. Aquest currículum... En fi... Però que el guionista és millor. És el de 4. Hosti, ja m'has donat prous motius per a no anar a veure aquesta pel·lícula. S'hi ha d'anar, d'anar. Promet, promet. Tu... To... Va s'estanen el 17 d'octubre 17 d'octubre, ja tinc marcada aquesta del calendari Exacte. després un altre videojoc que està a punt de saltar a la gran pantalla, es Prince of Persia amb Mick Newell, el director que és a la 4-bola Gent Funeral i ja tenen guionistes que són Jeffrey Magna... espera, Nagmanna Magna... -na Mag Nagmanov sembla una gallina, Mag amb... Sembla una gallina amb... amb problemes Jeffrey Mahmanmanov o alguna cosa així. Sí, clavat. Què és el de... El dia de mañana... Sí, ja està. ens par parlaràs de gent que fa coses interessants? O... No, aquesta gent m'interessa perquè comencen a gravar dintre quatre dies a Marroc. Molt bé. Doncs que els hi vagi bé. A Marroc? Des de quan s'hi graven pel·lícules a Marroc? Bueno, el George Lucas, no? Ai, tu inicies, veritat. Tu, eh, que és que ni això. Ni això, pobrets. I ara saltem a còmics, que aquesta ha sigut una de les notícies dels còmics importants, que és Bones... Bones. de Jeff Smith sí, pues, sí. saltarà a la gran pantalla en dibuixos animats, suposo no se sap, ui, ui, ui. ho estan plantejant com ho faran, dibuixos animats en persones o CGI mm. ara és el que l'Aram diu Bonnie eh? perquè bon. la gent que ens escolta no <ríe> que el productor serà Dan Link que és el mateix que ha produït la sèrie Master of Horrors ah, bé, doncs o sigui que amb una mica de qualitat pot ser que tingui uh -huh. i continuem ja portàvem unes setmanes comentant-ho sobre A Todo Gas 4 Només faltava un actriu de la primera part que tenia que repetir i ja l'han fitxat, que és Michel Rodríguez que torna en aquesta quarta part sí, És la pel·lícula dels fracassats Sí, tots els que han volgut donar el sal i s'han fotut l'hòstia gran sí, sí. Però tots, eh no n'hi ha ni un que, que s'hagi salvat No, no, no, no, no. Ja, ja, és, bueno, ja no ens vol ningú doncs no, Torneva a fer tot el gas El director és el que ha de fer la Mòmia 3 Jo parlo dels dos protagonistes. Ah, protagonistes A veure, són figurines bueno, no, sí, sí. és guapíssim bueno. aquella calva, aquells músculs wow, aquella, cosa, tot. aquella boca fi. i el peluquin que portava la pel·lícula sí. sí, sí, sí, sí. l'únic que ha bocat. fet de bo ningú li ha fet cas ara, ara. després ell creat la secció tot torna Molt bé. que és que torna lo soprano segur? en pel·lícula tot i que el creador, en David Chase, està completament en contra, però tots els actors es veu que també veuen que no tenen gaire futur i volen fer la pel·lícula. Uh -huh. O sigui que aquest cop són els sectors que volen fer-la i el creador que diu que no la vol fer. És clar, perquè ell ja la faria tot en negre, no? Ja, sí, ja a serà... No, no es volia res. Home, sortiria barata i els sectors no cobrien res, clar. Per això, per això. Barata seria. I després torna... Això és un actor que estava una mica oblidat últimament, però que es mereixia tornar per la porta gran, que és... Jean-Claude Van Damme. Mm, què hem de dir de Jean-Claude Van Damme? Que torna amb una pel·lícula que es diu JCVD, que Bé. són les inicials de Jean-Claude Van Damme. No ens interessa gaire. No, no. I, i ara menys. No, la pel·lícula és francesa i n'he pogut veure el tràiler sí, d'egunes imatges. A tu nens no li vol pagar ningú res, ja. Però saps de què va la pel·lícula? No, no, és que no m'interessa. Jean-Claude Van Damme interpreta a Jean-Claude Van Damme, que és un actor d'acció que, no? que ha quedat encasillat que només fa subproductes, se'n se riu completament dels subproductes que ha fet fins ara, que explica que la seva carrera se n'ha anat al traste perquè només se'n va de festa i que es veu immersa enmig d'un entrecament amb la popularitat que té, que això afecta tot l'entrecament. Bé, bueno, un merder en què se'n riure ell mateix, que m'ha recordat molt a Kitano. Això però... t'anava a dir, això ja ho ha fet Kitano, Que Quitano, últimament Kitano eh? no para riure riure's d'ell mateix, perquè doncs ara ho fa gent que sí, ho Sí, ja jam. sembla que cada vegada ens fa menys riure a nosaltres. A, eh? a mi l'últim em va Bueno, és igual, sense comentaris. Perquè és un fric. Bé. I ara arribem a l'incògnita despajada. Recordem la... les grans aclaracions. Spielberg se está volviendo un chapucero. En el fin de semana Indiana Jones, 23 de mayo, saldremos i destruiremos a Indiana Jones en la taquilla. Todos sabemos que Harrison Forrest és tan viejo como mi abuelo i que le ha llegado su hora, com diria Michael Moore. A veure, abans de que diguis qui és, aquest home, sense saber qui és, però... Un visionari. No té res a fer. És sí, un jo, visionari. Jo ja t'aviso, que l'ha cagat amb aquesta frase, però de dalt a baix. Es diu Uwe Ball, i Mare és el lletó ja que sé. estrenarà postal i que va fer Alone in the Dark. Mare meva. In the name of the king i una altra que ara no me'n recordo també subproduct... aquest director està especialitzat en la sèrie, sèrie ZA últimament només pot gravar Europa perquè a Amèrica ningú li produeix cap film no, no, m'estranya i que ha decidit imposició pròpia a Postal una altra adaptació d'un videojoc el mateix dia que Indiana Jones molt bé, perfecte, em, em sembla una manera de reivindicar-se ell mateix la publicitat que s'emportarà a aquest film amb aquesta tonteria. Sí, perquè pensa que no s'estrenarà res més aquell cap de setmana Estats Units. No, no, és Estats que Units. és un suïcidi, estrenar qualsevol altra cosa, això ja t'ho dic O mires indiana junts o mires aquesta. No pots veure res més. Molt bé, doncs eh, alguna cosa més, Jacint? No, que aquest tio em cau bé. Jo ja t'ha guiut simpàtic només per dir això. M'agradar que sigui un director lamentable, que cosa que també ho hem de dir, sí, eh? Això sí, completament i no ho niego. Vinga, anem a comentar el que no sé si podríem dir que hem vist o que... És que aquesta setmana més dolenta... S'ha pues entrat una setmana bastant lamentable com va ser la darrera en quan estrenes. Doncs, eh, mira, podem dir que hem recuperat 27 vestidos, que és aquesta pel·lícula de, de, de l'equip del Diablo Viste de Prada, que en aquesta ocasió ha volgut fer una pel·lícula eh, sobre el tema dels casaments, no? sobre una noia que no els casa mai i una mica eh, sobre la, bé, la polèmica de les dames d'honor i totes aquestes històries, però una mica vestir un format de comèdia, riure-se una mica de tot plegat i bé, fer una comèdia romàntica una mica al vell estil, no?, perquè no deixa de ser una mica els ingredients habituals, però no és una comèdia romàntica insultant, diria jo, com les que fa la Diane Keaton, per exemple. Uh, Marta, va, uh, tu que has vist aquesta pel·lícula? Comenta-la també. Doncs mira, jo recordo una escena esperant davant de dues sales amb una, amb una entrada comprada per mi, monstro i jo, i 26 a veure 27 vestidos, vestidos. molt malament, <laughs> molt malament. Uh, la cartellera és lamentable sobretot perquè ja hem vist les bones perquè tot i que jo no, jo no vull dir res pejoratiu de mi monstre jo perquè no l'he vista i es veu que és una pel·lícula familiar que està sí, prou, sí, està, bé, està, bé. Que està prou bé, potser la recuperem algun dia no? però de moment 27 vestidos uh, no em va decebre vull dir, me l'esperava molt pitjor pel títol que li han posat i, i no em va decebre ara hi ha gent que li té tiri a la Katherine Hegel i entenc que això és un gran impediment Mira, per fet, anar a veure la pel·lícula aquesta noia s'està convertint sense que mena de dubte en la nova Julia Roberts o la nova Meg Ryan jo no diria eh? Julia Roberts Meg Ryan jo diria més aviat poder sí però més alta i més formosa. Eh? Sí, sí, sí, però bé, s'està començant a convertir això, per això ja està començant a fer unes declaracions del tipus, ai, que la sèrie Anatomia sí. no Grey em fa una mica de nosa... Que... A mi també. Eh? A mi també em fa nosa. No, ella no em fa nosa, la sèrie. A mi em fa nosa la relació entre l'Aisi no, i el la... George, que no s'aguanta per enlloc. Mi, és que és horrible home, és que, per favor, entre aquesta relació que és horrible, i la del doctor Macizo i la... I la, la que és la Grey, que ensina... Que, que, que ja, ja, bueno, prou, prou, prou. Sembla que la cosa s'està encaminant, que ja s'està acabant. Sí, hi ha una acabant. infermera, no? Que sí, sí, infermera maduresa. Que un... que... Madureta. Igual, i tant, ja està... Escolta puretilla, no a casa que... meva es diu puretilla no diré que està pel caldo però oh, com te passes prop... però, si però Déu-n'hi-do Ma... eh el doctor Macizo ja deu pas... ja, bueno, els 40 ben fets sí, ja. i, tant, i tant i tant passats Bé, doncs, eh, parlant de la pel·lícula, és que com la pel·lícula no té res en si, hem de parlar de, de, de les sí, coses col·laborades. Rà, ràpidament, eh, ja estem ja Sí, convinc. no, res, que, que està bé si pots veure una comèdia romàntica i ja està bé, té, té punts que estan bé i ja està. Ara, no t'agraden els casaments? No hi vagis. O sigui, definitivament. Si no t'agrada gens, gens, gens del que comporta... Home, també és una mica crítica, no? Sí, és crítica amb els casaments i tot el que comporta, i els diners i, i tot el negoci que es fa amb els casaments, no? I bé, és divertida. Um, no sé si hi ha gaire química entre els protagonistes, la veritat, entre Katherine Hegel i el noi que sí. de Cíclope. Exacte. Marsden. Marsden, sí, gens Marsden. Sí, mm, sí, bueno, sí, mira. El noi ho fa bé, Bé, bueno, si més no és guapot, no?, que és el que compta. Bé, bueno, a mi no m'agrada. És complicat, de cara, eh?, de veritat. Sí. Jo... Mm. A mi cap dels protagonistes masculins m'han agradat. Uh -huh. I, bé, bueno, en fi, aquesta germana, si voleu veure una, tia bo, una altra tia bona, doncs la Katherine Hegel té una germana que també, en fi... És... Que res, no, no val res comparar amb ella, per favor. Exacte, no val res. Oh, on no te val val. vas a parar? Home, esclar, és que... Bé, en fi, és igual, deixem-ho estar. Vinga, anem pel box office. Anem a repassar les estrenes als Estats Units. A la posició número 1 5, de Bank Job, entrada a la setmana en 5 milions de dòlars. A la 4, Semipro, dues setmanes en 24. A la posició número 3, Vantage Point, tres setmanes 51 milions de dòlars. A la 2, College Road Trip, entrada a la setmana en 14 milions de dòlars. I a la posició número 1, 10.000, entrada de la setmana en 35 milions de dòlars. mil ocupa el primer lloc en la taquilla d'aquest cap de setmana, però les crítiques han estat nefastes. Alec Markenson, de Online, diu que fracassa en quasi tots els nivells. Li posa una F, que em sembla que és la nota més baixa que ha arribat a donar mai. A... És increïble. Clàudia Puig, d'Usa Today, diu que amb... O sigui, amb... Uh, amb, ai, amb rastes d'última moda, cossos tonificants i una selecció de mals accents aquest film és com una sàtira a veure què passa la nota és una D menys o sigui, hi ha ja fregant ja la, la, la D eh? Peter, eh, la, la, la F Peter Hartrup del, del San Francisco Chronicle diu que el millor que pot dir del film és que no escatima en espectacle per tant, si això és el millor que pot dir, plaguem. La nota 1C. En el segon lloc tenim College Red Trip, l'última comèdia de Martin Lawrence en el paper d'un pare hiperprotector que acompanya la seva filla i amigues en el viatge que volien fer soles per les diferents universitats del país per triar-ne una. La nota mitjana és una D més, eh? també una gran nota. Matt Stevens de Online ens recorda la frase del film que és la següent, no poden anar prou ràpid. Afegeix que vosaltres pensareu exactament el mateix. La seva nota és una D. Finalment, la darrera novetat ha estat de banc Job, un thriller protagonitzat per Jason Statham, basada en fets reals sobre el famós robatori de l'any 1971 en un banc de Londres que no es va poder aclarir perquè unes comprometadores fotos d'un membre real que es trobava en el banc van actuar d'element dissuasori per la policia. La nota de la critèquia és una B menys. Jim Emerson, del Chicago Sun-Times, diu que és una útil pel·lícula d'atracament britànica. I ara sí, xafarderies a Xafarderies a Hollywood! Doncs quan vulguis, ja, amb la primera de les notícies que ens tens preparades aquesta nit. Doncs som -hi. Alerta a casa de Kate Hudson. Ah, ah. alerta. <laughs> ja ho veuen. És un homenatge. Avui li fer un homenatge al senyor Monegal. Després que una veïna avisés espantada a la policia que uns intrusos que anaven armats s'havien colat al terrat del pis on viu Kate Hudson, va resultar un bluff. La policia va detenir els tres suposats delinqüents que van resultar ser uns estudiants de cinema que estaven rodant un projecte com a treball de curs <ríe> i que no sabien que Hudson vivia allà. Ja, ja, <ríe> segur. Les úniques armes que portaven era una càmera i un guió cinematogràfic. És molt trist. Hi ha alguna claqueta, suposo. Clar. Suposo que la dona veure una claqueta va pensar una guillotina. Aquests directes al coll de Kate Hudson. En uh, fi, passem a la següent. parlant del doctor Macizo... Patrick Dempsey dona 250.000 dòlars a un centre contra el càncer. Un dels protagonistes masculins d'Anatòmia de Grey que, bueno, n'hem estat parlant d'ell ara fa uns moments, ha fet una aportació a un hospital de la seva ciutat natal, Lewiston, a Maine, i l'han batejat amb el nom, atenció, Centre d'Esperança i Cura del Càncer Patrick Dempsey. Carai! I no Dr Macizo, com, com, com <laughs> hauria estat Aquest... lògic. Clar, aquí reivindico jo també el mot carinyós que té a la sèrie. Què, com es diu, doctor Macizo en anglès? Com li diuen? Això ho han d'esbrinar, eh, la sèrie? Ah, ho hauríem d'esbrinar. Però, a veure, recordem que padre-família a l'institut és James Boots. Exacte. O sigui, que ja sí, té un sí. precedent... Ah, molt bé. Doncs, el centre obrirà el 31 de març, o sigui, ja mateix, i serà gestionat per la germana de l'actor, Mary. Uh, Demsy va néixer en aquest hospital i la seva mare va ser tractada satisfactòriament d'un cert ovaris. Em uh, sembla fantàstic que sorti a la llum l'expedient uh, sanitari de salut de la família Dempsey. Perfecte. En fi. Sempre que sigui a fi, a fi de bé. Notícia Freak. Aviso. Britney Spears farà un cameo a una sèrie de televisió. Sí. Sí, sí, sí ho havia llegit. Una sí, sí. sèrie que jo no segueixo, però es veu que és bastant divertida. Como conocí a vuestra mare. És una sèrie molt divertida. Què vols dir? Jacint, volies dir el títol? Uh, en anglès no, que també tinc un altre cameo sí, el de Paris Paris Hilton uh, coi, uh, Me llamo el... sí, sí, sí, molt bé, em penso que aquest dia el vaig veure però vaig passar d'ella home, és Paris Hilton jo els tenia de notícies, uh, però ja està ja està dit. I, oh. i una altra actriu Bé, bueno, en principi Britney Spears i vaig per la notícia. Spears farà de secretària en la comèdia televisiva i segons ha desballat l'estrella de la sèrie Neil Patrick Harris, Spears farà un paper molt interessant, difícil de creure. Serà, diu, una Britney diferent a la que hem vist recentment. Serà fàcil de veure, també, <laughs> perquè on ha arribat aquesta noia. Harris està molt encuriosit, el protagonista, per saber com serà Britney Spears en persona. Secundari. És el secundari, aquest noi? És el ah. Roset, que també sortia dos col·gaus molt fumaos i que havia fet a uh, Mèdico Precoz, sí. la Bé, sèrie. Té molta gràcia aquesta sèrie, la recomano molt, eh? a mi m'agrada. He vist alguns capítols i vull veure-la tota perquè m'ha agradat el poc que he vist d'aquesta sèrie. El que passa és que a mi em la relació que té amb la futura mare, yeah. que sempre és un passo i dos per Sí, sí. Que al final te fiqua nerviós pel segon són tan bons que t'en oblides per sí, mi. Sí, això és veritat. I de pareix que el Tom de Mellamoer només han de dir que s'interpretarà ella mateixa. Per tant, tant, aquí no No pot fer més tampoc, ah. o sigui. No, aquí el paper serà diferent, eh? dir, Britney no s'interpreta a si mateixa. No, no, pues doncs Pari sí, ella ja pilota automàtic i ella mateixa. I vomitarà i això i com? No ho sabem, no ho sabem. No sé. potser va sense calces, com a la vida real. I mira, més audiència segur que té. Oh, ja t'ho dic jo. Ara vaig fer una notícia seriosa dins de la meva secció. Emma Thompson lluita perquè no deportin el seu fill adoptiu. No sabia que tenia un fill adoptiu. L'actriu britànica ha encetat una lluita legal desesperada per evitar la deportació del seu fill, que és ruandès. I que es diu, ho sento si no el puc pronunciar... A mi passa cada dia, o sigui que... <laughs> Tindieva Agava amb qui els van presentar en una festa del Consell de Refugiats a Londres fa 4 anys, o quasi 5. El noi té 21 anys i Emma Thompson i el seu marit Greg Wise li diuen Tindy, jo trobo molt savi. Tindy estudia polítiques i sociologia a la universitat i el govern britànic al·lega que no té dret legal de quedar-se al país després que li ha expirat l'asil que li van donar fa cinc anys. Mm, bé, trobo que domines el suahili molt bé, eh? Molt bé, no sé si és suahili, però bé, no bueno... Bé, és no sé. igual. Jo des d'aquella vegada que vas saber dir el nom real de l'actor que interpreta Mr. Eco a Perdidos, escolta... Ja està, es ja. superada. Que ara el sabries, el recordes? O ja no? Ostres, no. Ah. I tu? No, jo no. Oh, sí, a dir el, el tinc en pantalla, però no sé pronunciar-lo, diguéssim. El tens aquí a la ment. Exacte, si sí, el tinc escrit, però no t'ho sé dir. Vaja. Mm. George Clooney nega rumors de matrimoni. Aquesta era la meva notícia. Jacint, ja-chan, ja, com fa ell. Tan-tan! Uh, Clooney ha negat les informacions que asseguren que es casa amb la seva xicota Sarah Larson, una excambrera que ha fet bregatasso. Calçasso, serien aquesta... Sembla que la parella estaria planejant el casament per a l'estiu a la casa de Cluny del Llac Como a Itàlia. La notícia ha saltat per un treballador d'un restaurant a l'Aclio, prop del llac, i diu que tot el poble en va ple. Es ve aquí hi ha gent del poble que en sap més que ell. Molt bé. Com Clooney i Larson celebraran el seu primer aniversari junts, precisament el proper juny. Així que seria una bona ocasió, dic jo, perquè és casin. Coincident, no? Clar, però sembla que el solter de Hollywood de 46 anys vol mantenir aquesta solteria i que ja en va tenir prou amb el matrimoni que va durar 4 anys amb Talia Balsam i que es van divorciar el 1993. Jo crec que aquest, aquest home ja s'ha oblidat de ser un matrimoni, no? I li fa falta, sí, bueno. si té les que vol. Ja, Exacte. ja no, ah, com promet ah, sí. Quina mandra, quina mandra sí. Sí, sí. Sienna Miller uh, l'ex de Jude Law i de molts altres suposo, es promet amb el xicot Miller es casarà amb el seu xicot que qui és? És en Ries Aifans Vaja Una uh, mica tu, desmanegat Sí, el noi. no acaben de fer, però bueno no sé. Mira uh, Actor de films com Notting Hill entre... Ara en té molts en postproducció eh? Ens vindrà una tongada, aviso de Riz Aifans bueno, sí, és un actor secundari amb poca presència ho dic. Que... en fi després que li proposés tres vegades tres vegades li ha proposat en els últims mesos Miller està preparant un casament per a l'estiu vinent amb Aifans que té 39 anys i ella 26 la primera vegada que li va proposar va ser a través d'un missatge en galès perquè ell és... Eh... Clar, per això primer no el devia entendre de res, no, que ja compta. No l'he dit, el tenia escrit, eh, però no el dic perquè tampoc us ho enteraríeu. Bé, bueno, no sé si em sorprendreu i potser... Jo penso que domino el galès, l'anglès no, pot el més, no per sentir-te pronunciar galès ja valdria la pena. Bé, bueno, ja, en fi, és igual. La segona vegada va ser a la festa del seu 26è aniversari el desembre passat. Es veu que li va amagar a la caixeta de l'anell enmig de molts regals. No sabem si és que no el va trobar. I per això no va saber què dir. Po aquest home no sap declarar. No ho no sé. Jo crec que el primer missatge era més amb, amb mòbil. Imagina't. I eren tres paraules. I no el va entendre. Que depèn de la companyia, potser no el va rebre. Ah, potser sí. I sembla que la tercera, que no sabem com li ha dit, li ha dit que sí. Jo crec que s'haurà agenollat, no sé, on han anat a sopar i li ha dit, vos casar-te amb mi, tal qual. Tot i que la parella té molts amics famosos, han triat mantenir el casament en privat i no volen vendre la cerimònia, diuen a cap revista. Això? Ens alegrem. Ja ho veurem. Sí, és aviat. Ens alegrem, ara sí, ja acabo ja, perquè Damon i la seva dona esperen el segon fill. Molt bé, doncs gran notícia, no? Damon i Luciana seran pares per segona vegada a finals d'any. Aquesta era l'assistenta de Ben Affleck, recordem, no? La que li he fet venir a fregar el pis o...? Ai, sí, eh? sí. Sí, sí. era... Sí, sí. Doncs van molt bé. Mm, molt bé, doncs ens alegrem. Sí, ens alegrem. El portaveu de l'actor ha declarat a people.com que la parella és molt feliç i que estan molt entusiasmats amb aquesta, bueno, nova incorporació familiar. Damon i Luciana tenen una filla, Isabella, d'un any, de només un anyet, i a més Damon és el padrastre de la germana de Luciana de nou anys, que es diu Alexia. Ah? Sí, perfecte, molt bé. <ríe> Ens alegrem. ens alegrem també ens alegrem. Estem, molt, estem molt contents és un pare amb tota regla molt bé, doncs amb això convidem la xafarderies Marta? doncs sí, ja he acabat avui perfecte, doncs ens anem a posar unes quantes togas i anem a donar les notícies avui als 40 minuts sèries bé, no parlarem de prison break eh, malgrat que sona la musiqueta no m'has dit de què? Jo he... No, no, clar, és que parlem de Roma, però no tenim la, la música clar, de Roma. Però es bastant, eh? L'he estat però... buscant mm. i, i, clar, poso prisió en break, sabeu per què? Perquè ja estic molt cansada. <ríe> Bé, no no s'acaben de, de marxar, i, en fi... No s'acaba mai, això. És cansat, no és cansat. Mai. Bé, doncs, 4, que estrena Roma eh, aquesta Setmana Santa. Estrena o podríem dir que la pida de Roma, perquè en 3 dies emet tota la segona temporada. És a dir, allò, penitència, dijous sant, quatre capítols, i divendres i dissabte sant, tres capítols cadascun. De pres, bah, fantàstic! Uh, sí, sí, sí, és allò, bueno, perfecte. Recordem que, bé, això comença el dijous eh, vinent, eh, el dijous vinent, 20... 20 d'abril, ai perdó, 20 de març que clar, arriba tan aviat aquesta en la Setmana Santa que, que un queda despistat uh, aquesta temporada està guanyadora de 3 emis i recordem que és una superproducció entre les cadenes HBO i BBC i que han estat rodats estudis I, i els estudis cinegitar d'Itàlia i amb els calers invertits poden recuperar alguna cosa? és que s'han invertit tanta basta Sí, sí, jo crec que sí, aquesta sèrie s'ha vengut a tots els països del món, ha estat un èxit important. Però totes les, les que... sèries es venen quasi al món, i en canvi aquesta... És... És... Jo ho vaig veure, però suposo que... Eh... Sí, sí, sí, és una de les sèries més cares de tota la història. Bé, uh, la següent notícia afecta a la sèrie Smallville, ja que, uh, com que tenim molts actors que no tenen la vuitena temporada signada, uh, la cosa està una mica... Eh? De moment, el, el seu principal protagonista, uh, Tom Welling, sí que ha per aquesta vuitena temporada i els contractes de Michael Rosenbaum que interpretat l'ex Alison Mack i Christine Kruik eh, l'Anna acaben al final de la setena temporada tot i així s'espera que Christine eh, apareixi almenys part de la vuitena temporada si no ve tota la qual cosa l'agradarà molts fans que estan farts de la Lana a l'Anna recordem que tots us casit que no tenen contracte filmats, són els que ja tenen papers en el cinema assegurats. Sí, sí, L'únic sí. que no té un paper segur en cap producció és Tom Welling. Sí, sí. bon, doni... filmar ah, sé és el que cobra més també. Uh, hem de dir que els estudis de la cadena de Televisió de moment estan negociant tant amb Michael Russenboom i Allison Mack perquè puguin aparèixer a la vuia temporada. més tinguinen en compte que són, uh, bueno, sobretot el, el Michael Robum que fa de l'ex Luter és bàsic, pot dir tant com el protagonista. Bé, eh, hem de dir que els altres actors Erika Durans, que interpreta eh, Lois, Aaron Ashmore, que fa de Jimmy Laura Badenburg, Kara eh, i John Glover, Lionel Luthor estan tots, aquests sí, signats per la vuitena temporada. I que l'actor James Masters que interpreta Braineck eh, que tornarà eh, en aquesta setena temporada, en aquests nous capítols que es rodaran després de la vaga, també al, apareixerà en alguns o vol aparèixer en alguns episodis d'aquesta eh, vuitena temporada. Bé, bueno, eh, esperem que Rosenbaum no s'equivoqui i vagi amb el maquillatge de Freddy Krueger. Eh, és molt vil. Bé, bé. Per Esperem que no. Esperem que no passi això. Bé, eh, canviem de, de sèrie per ser herois, que també tenim temporada d'aquí ben poc. I és que la tercera temporada d'Herois comptarà amb la participació, participació de Christine Bell a protagonista de Veronica Mars i de l'actriu japonesa Eriko Tamura. I aquesta qui és la Eriko Tamuda? Aquesta hi havia aparegut a eh, la segona temporada que s'està començant ja passant al canal Sci-Fi, i eh, que interpreta doncs eh, una d'onzella del Japó feudal. Ah, vales. Mm -hmm. Ah, d'Yugo Caps. Bé, eh... Però ha dit que apareixeran, eh?, a la, la propera temporada, tercera temporada. Jo m'alegro la per l'Abel, que em té enamorat. El cor robat, no? Bé, suposo que també els fans de House ja sabran que ahir no va haver-hi nou capítol de House i que això és degut a que s'han acabat els capítols eh, pre-vaga, diguéssim. Ah, no és perquè ja va ser quan va haver l'espantada d'en Hugh Laurie... No, no, no, no, allò ja ho van arreglar i tal, llavors va haver-hi la vaga de guionistes i es va acabar la sèrie queden dos capítols inèdits que hi han passat als Estats Units però quatre se'ls està reservant malgrat que les seves informacions diuen que no n'hi ha més no, no, sí que n'hi dos més, però se'ls guarden per quan torni la sèrie que, que serà doncs eh, el mes de maig em sembla perquè l'abril, 28 d'abril es començaran a emetre als Estats Units i el mes de maig, final de maig començarà a trebar de quatre a emetre els capítols de House post-vaga o sigui que de moment selecció de, de capítols vells i, i poca cosa I més sobre feta i sobre ho hem fet amb molta balabada perquè t'anunciaven com nou el que van emetre ahir sí. doncs no, no, no el de dimarts passat vols dir sí, sí. No, no, no, no. Bé, una altra sèrie que torna que és 24. Uh, 24 que sembla que tornarà a la tardor perquè s'està parlant molt d'això doncs, de la vaga de guionistes etc etc, que va deixar la sèrie a mig rodatge és una sèrie que s'ha d'emetre tota seguida de tenir 24 capítols el cas és que començarà el gener del 2009 però eh, per aquells que eh, trobin a falta la sèrie no s'hagin d'esperar tant de temps pràcticament doncs, un any i mig al mes de setembre hi haurà un telefilm de dues hores de 24 que serà d'enllaç entre la temporada 6 i la temporada 7. Miau, miau, miau, miau. És una cosa que encara no s'havia fet mai en aquesta sèrie i sembla que... I no havien dit que donia el salt a la gran pantalla? I... Bé, doncs... hem haver aprofitat i fer-ho. Bé, el cas és No, no, però jo crec 24 ha de continuar a funcionar bé, bé, bé, com a sèrie bé, bé. i... Eh, bé, el cas és que la setena temporada, per aquells que no ho sàpiguen, s'entrarà Washington i el president dels Estats Units serà una dona, una presidenta. Oh! Allò, gran novetat, no? I 4, que continua castigant a sèries, o, o no podrien dir, àlies aquesta sèrie que havia desaparegut de la parrilla de 4, que mai havia, va comprar com una gran superproducció a Telecinco que li va prendre i llavors la va emetre, la va maltractar diverses vegades, i la cinquena temporada doncs, es va quedar doncs, a l'aire, emetrà aquesta cinquena temporada, però ho farà de matinada. Però no, no ho entenc. Per què gastes una pasta i, i ho fiques quan et rota per un pli buïts? Uh -huh. Doncs uh, res, mira, doncs, ho faran així. 17 capítols que només va tenir aquesta darrera temporada d'Àlies, que s'emetran doncs, a partir de dijous. Eh, dir, que treguin eh, l'ormiguero ja marés. i fiquin àlies Ai, sí, sí, sí bé, ens eh, aquí que ja tenim l'Antoni Guiral que ens està esperant a l'altre cantó del telèfon i doncs anem a saludar-lo i posem una mica de sintonia i comencem amb el còmic d'en Guiral està sonant MacGyver sí, està sonant MacGyver, tenim problemes per ara Doncs a la recta final del programa d'avui tenim l'Antoni Giral, l'autor de l'enciclopèdia del còmic El Manga, que està publicant Panini eh, i que ja tenim doncs, tots, alguns d'aquests primers volums a la venda. Bona nit, Antoni, què tal? Hola, molt bona nit, què tal, com estem? Molt bé, perfecte, avui estem disposats a que ens parlis, eh, si no m'equivoco, de la Silver Age de DC i Marvel, l'edat sí. de plata, no? Sí, una mica a l'inici de lo que seria la Silver Age, sí, exacte. Mm -hmm. A veure, la veritat és que a veure, és molt curiós el tema de la Golden Age i la Silver Age. La Golden Age, òbviament, l'edat d'aurada, seria una mica l'acabada dels anys 30 i alguna fins als, diguem-ne, 40 i pico, perquè és l'època en què els superherois, doncs en realitat, bueno, van sorgir i a més van tenir molt èxit, no? perquè estem parlant en el seu moment de vendes, en alguns casos, milionàries. Però a partir de l'any de, després de la Segona Guerra Mundial, sobretot del 46-47, poder, com a efecte, de que la gent estava una mica, no sé com dir-ho, no? igual cansada de guerra i de, i de soroll, els superherois entren en una dinàmica en la què no és que desapareguin, però no són el gènere ni de lluny que sembla seguir prefereixen els lectors. No? Això comença a canviar l'any 1956, quan National, que és l'empresa que es diu DC, bueno, eh, treu un comic book eh, d'historites curtes que es diu Showcase, i en un dels seus números apareix el Flash, Flash, que és aquell superheroi ja antic de la pròpia Nacional, que és un senyor que, bueno, que... que corre molt, no? Exacte, que corre molt. Aleshores, aquesta història, aquest número, això que està publicat en el número 4, clar, ells no són conscients fins uns mesos després de que les vendes són espectaculars. no? I aleshores diuen, val, doncs igual hem de reprendre aquest personatge, i en efecte així ho fan, no? Tornen a treure historietes noves de Flash amb diversos números de showcase, fins que, finalment, li dediquen una col·lecció ja l'any 1959. Curiosament, a Showcase apareix també una sèrie que és molt valorada, diguem-ne, sobretot pels fans del Jack Kirby, que és Challengers of the Unknown, que d'alguna manera, bueno, és una de les sèries que va fer Kirby a la seva etapa, en aquesta etapa seva de DC, i que ha deixat molt bons records i que està repressa després, no? Però, en realitat, la Silver Age, per dir-ho d'alguna manera, comença l'any 1960, quan en un altre comic book d'historietes curtes, que es diu The Brave and the Bold, es publica una primera historieta amb un nou grup. Què passa? Que a National han decidit. Bueno, pues, fa anys, el grup aquell que es deia Justice Society of America funcionava molt bé, doncs ara anem a actualitzar-lo. Creen un grup que es diu Justice League of America, en el que participen Superman, Batman, Wonder Woman, Flash... Greenlander, Aquaman i Martin el, i el Martin Hunter, entre d'altres. I semblen els pesos pesats de la casa, no? Exacte, sí senyor. I bé, la veritat és que aquest, eh, bueno, aquesta publicació és definitiva, no? Vull dir, els lectors es llenzen eh, a comprar-ho i realment té un èxit absolutament espectacular. Fins al punt, i aquí és on entra d'alguna manera Marvel, no? A veure, parlem una mica de Marvel, que encara es diu Atlas. ...que recordem va ser un, el seu segon nom, no?, el primer era Timely. Artles, a finals dels anys 50, no és que estigui tocada... ...però, bueno, intenta reaccionar una mica... ...no es dona compte de que els superherois poden tornar... ...i no té superherois, però que sí que té moltes col·leccions... ...diguem-ne, d'històries de fantasia i de monstres. Eh? En aquestes col·leccions, a partir de final dels anys 50... ...es fan molt populars algunes historietes dibuixades... ...escrites per Stan Lee i dibuixades per Jack Kirby... ...que torna a Marvel i per l'Steve Ditko, o Al Dick Myers, o el Don Heck, o el Joe... Yo... Joe no? perdó. Bé, a partir d'aquí, a l'any 1960-61, el primer que s'ha de dir és que, en aquests moments, Marvel, eh, o Atlas, encara depenia de DC, en el sentit de que la distribuïdora, la seva distribuïdora, era de DC, sí, era de National, no? Això és molt fort, eh? Sí, això és molt fort perquè National li obligava a treure un màxim de sèries concret, no en podia editar més, val? El cas és que, arrel d'això, una de les vegades que es troben al, aleshores cap la zona de mar del Martin Goodman <coughs> perdó, i el, un dels caps d'ADC, aquest li explica l'èxit que està tenint la JLA. I aleshores el Martin Goodman ràpidament crida al Estenil i diu «Escolta'm, eh, a veure, vull que tu pensis, però hem de fer alguna amb els superherois i vull que facis un nou grup». El cas és que el Stanley s'ho seriosament, eh, pensa amb una mena de grup de quatre persones i com que neixen els seus poders, escriu un esborrany de dues pàgines, li envia el Jack Kirby, parlen i aleshores el Jack Kirby comença a dibuixar els esbocsos. I bé, així naixeria, amb data de coberta del novembre del 1961, el nou comic book de Marvel o d'Atlas encara, que es diria de Fantastic Four, o sigui, els quatre Fantásticos. Ja popularíssims avui en dia. Absolutament. O sigui, aquest és l'inici, d'alguna manera, de la reactivació de Marvel, que un o dos anys després ja assumeix el nom actual. No? Clar, eh, què passa amb el número 1 de quatre Cuatro que és un èxit brutal? S'ha de reconèixer que, tot i que d'alguna manera ells es basen en l'èxit d'un grup, l'Stanley i el Jack Kirby fan una altra cosa aporten coses, perquè ells creen una mena d'estructura, són quatre personatges que tenen vida pròpia, que tenen problemes, eh, diguem-ne, personals, que s'interrelacionen molt entre ells, i, bueno, això agrada als lectors, no? Aleshores, degut a aquest èxit, clar, Marvel pensen bé, és l'hora de tornar amb els superherois. Uh -huh. I, bueno, el primer que fan és tornar a crear alguns superherois nous. Per exemple, l'any 1962, publicen el que, la que seria la primera col·lecció de Hulk, que malauradament només dura sis números, sembla que no és el moment. Però una mica després, a l'agost del 62, l'Estan eh, Lee té que tancar una revista, un comic book que es diu Amazing Fantasy, i per tancar-la decideix crear bueno, doncs una historieta nova, que serà dibuixada per Steve Ditko, en la que un nano que es diu Peter Parker, que és un adolescent, és picat per una aranya radioactiva, assumeix els poders de l'aranya, i bueno, ell els utilitza per divertir-se fins que es dona compte que en deixar escapar a un lladre, aquest lladre acabarà per matar el seu oncle no? i es dona compte que, clar, com es diu al final de la història, un gran poder comporta una gran responsabilitat. Total, que l'últim número d'aquest Amazing Fantasy, que és el 15 que porta la història de Spiderman i que tanca aquesta col·lecció, es ven tant que Marvel diu, bé, doncs, aquest personatge agrada per tant, crea la col·lecció de Amazing Spiderman en el 63 i a partir d'aquí segueix amb aquest tema dels superherois. Què és el que fa Marvel? Bueno, Marvel té encara aquestes revistes, diguem-ne, de fantasia, ciència-ficció i de monstres que tenen títols com Journey into Mystery, Tales to Estonis, Tales of Suspense o Strange Tales. I dintre d'aquestes revistes comença a vida amb historietes curtes a nous superherois. Per exemple, Thor, creat per l'Stan Lee, el Larry Lee i el, el Jack Kirby... Per exemple, l'Hombre-Hormiga o la l'Avispa, creats també pel Lee i pel Kirby. Per exemple, l'Iron Man o, per exemple, el doctor Estranyo, creat també per l'Standy i el Steve Ditko, en aquest cas. I això no va sorprendre als lectors que un bon dia doncs, el seu còmic de monstres l'endemà es converteix a la història de, de l'ombri hormiga, per exemple? Sí, suposo que sí, però pensa que aquests còmics publicaven diverses historietes eh, i seguien publicant còmics de monstres i de tant en tant apareixien aquests superherois. Jo crec que els lectors, arren sobretot de la JTLA i del Fantastic Fur, ja demanaven d'alguna manera, no?, historietes de superherois, i crec que en definitiva el que fa Marvel és, bueno, doncs pues, ser intel·ligent, no?, dir, bueno, sembla ser que això és el que volen, i aleshores, bueno, crea personatges que tenen, s'ha de reconèixer una personalitat distintiva, no?, Un, no sé, una manera de ser molt peculiar, i que, bueno, arriben als lectors. Clar, a poc a poc tot això va creixent, no?, l'any 1963, per exemple, Marvel treu dos noves col·leccions, que seran molt importants en la seva història, que són Los Vengadores i La Patrulla X. A partir d'aquí, tot això per l'Estani i el Jack Kirby, per cert. A partir d'aquí comencen a neixer altres sèries. Per exemple, l'any 64 apareix una sèrie que es diu Daredevil, que, a la que jo li tinc un carinyo especial, la que a mi sempre m'ha agradat força, que inicialment està feta per l'Estani i pel Bill Everett, que el Bill Everett, recordem, va ser el creador del Namor, uh -huh. l'any 1939. Aquest personatge passa per moltes mans, per molts dibuixants, entre ells el Joe Orlando, que és un senyor que havia treballat a l'AEF Comics, i arriba també les mans del Wally Wood. Wally Wood era un senyor que també havia treballat a l'AEF Comics i que tenia un, un estil molt peculiar, i que crea un nou, diguem-ne, uniforme per d'ara débil, que és el definitiu, que és el que coneixem ara. El vermell, diguéssim. Exacte. Abans tenia una mena d'uniforme estrany, on es barregeva el negre i el groc, però, bueno, a partir que és el número 5 o 6 de la col·lecció, això canvia, no? Bé, el cas és que a poc a poc, aleshores, Marvel diu, bé, això funciona, aleshores, què farem? Totes aquestes revistes d'historietes vàries que té citat, les reconvertirem en comic books dels herois, dels superherois. Per exemple, el Journey into Mystery es converteix en el número 126 en The Mighty Thor. Eh? Aquest és un, un primer pas. Després, una revista que es deia Tales of Suspense, en el número 100, es converteix en Captain America. El número 102 de la revista Tales to Estonis es converteix en l'increïble Hulk. I així en diversos casos. Amb la qual cosa, comencen, a partir de l'any 1962, 63, 64, doncs una, una veritable, diguem una petita revolució que d'alguna manera es concreta a partir de l'any 1968. Eh? Uh -huh. Què passa en l'any 1968? Bé, bueno, aquí hi ha una cosa molt important, i és que l'acord que tenia Marvel amb aquella distribuïdora de DC, diguem-ne, es trenca, Marvel es busca una nova distribuïdora i pot, per tant, eh, assumir noves col·leccions. O sigui, ja no està limitat, no? Uh -huh. I clar, aquest seria un moment molt important per l'empresa perquè aleshores comencen a treure bastantes noves col·leccions, no? Molt bé, Toni, ho hem de deixar aquí. Si de molt bé. És molt interessant el que ens estàs explicant. Tindrem continuació de tot això? Molt bé, per suposat, quan vulgueu. Doncs el mes que ve esperem aquí. I ens expliques, perquè això m'he quedat amb el dubte, de no tenim pautents, per què és tan especial per tu d'ara dèbil? D'acord, ja ho explicaré. Val? Molt bé. <ríe> molt bé, Toni, doncs uh, fins d'aquí un mes. Bona vagi... setmana santa. Igualment, que vagi molt bé. <ríe> Vinga, igualment. Bona Adeu, nit, Toni. bona nit. I nosaltres el que farem serà acomiadar el programa, ja que arriben estrenes infantils de Semana Santa, amb una eh, melodia que ens va deixar tots eh, frapats, l'infantesa eh, ja d'uns anys enrere, que no havia cròniques de Spider Week, però sí que havia la història interminable, i aquesta és la música, i ja la podem començar a escoltar mentre anem acomiadant el programa d'avui. Eh, Jacint, no reguis no? Tu, tu encara no havies nascut quan Jo sí que havia nascut Si devies tenir un anyet com Jo hi era, jo hi era <laughs> Marta, uh, fins la propera setmana Ens tornem a retrobar que el Ningú no és perfecte Fins la propera setmana Jo mateix també l'Ignes Herbat m'acomiada a tots vosaltres Fins la setmana que ve i us deixem amb la Història Interminable Bona nit